Mfahamu Samora Marshall na harakati za ukumbozo wa msumbiji, muandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naituwa Ananias Edgar. Ukitaja jina la Samora Marshall, wazalendo wote tunagonga cheers. Washenzi wananuna, kwa sababu wanajua alivuakaba, wakaisha kumtungua kunyendegi na kumuwa. Mkeo wake mboleza kukuvanguo ni usi kumi ya kamitano fululizo. Ndooa zilikuwa zamani bwa na siku hizi kamatiadala dala. Waki shuka wenza kwa naka, lo? Manharakati huyu aliyesaliwa September shuru ntiisa makafuni mia tiisa thelatanata tu. Kaduka jimbo la Gaza ni nimsumbiji, alikuwa mtoto amkulima tajiri wa, wa ngome na mashamba. Lakini mabeberu wakamfukarisha. Imagine. Miaka ya rubaini, baba yake alimiliki ngombe mia nne. Mwenzangu hata kukuwa dawa, huna. Unasubiri likizo ukakule kuku wa ndugu za kukule kijijini, utadhani mwewe, chefu. Samora alikosaada kiwachuoni. Ikabidi apikikibarua usiku, mchana akaingeda rasani kusinzia tu. Bora huyu, acha vijana wetu wanausinzia darasani kwa sababu walikisha wakila gambe. Pombe na shule halafu etsi upatengenia wakujenga madara jana mbaya ngumu marefuambia yao ukita zama utazani na kuangukia thubutu sana sana tu tumbulia uwezo miti hani babaya kisamora alilazimishwa kuri mapamba asoitaji na lipanguwa bei hikiendo kizungumkuti jafrika kurosho ina limu amtuara bei na panguwa soko la dunia hivi huko soko la dunia ni wapi? Tukipanga bei uchumi wetu na shuka halafu tunasema sisi ni nchihuru hau. Ushenzi kama huu Samora aliukataa kwa zati wakamuwa kwa hila. Hivi mabeberu wanatua na jisisi mpaka kutupangia bei kwa vya kwetu. Au ni vile tunajipresenti mbele yao. Eti unamzuia mtu kwawekia lama ngombe waki miane kuzuia wezi kama unavufanya wa sukuma. Lakini wa sukuma nao hiuuu. Wanangombe wengi halafu wanalariangozi na kulanyasi. Unajua wasukuma mungu wana waona, eh? Nilikuwa na chume kiatu. Basi buwana, mabeberu wanatuona kenge kwa sababu ya tabia zetu za jabu. Yani msohili akiwambele beberu fulu kuponda nchi yake, vionguzi wake, uchumi wake, halafu wanaponda kwa kingereza cha kunga unga ili wampi msaada. Leo hii, akitokia msohili kavumbu wa kitu anatamania endeulaya. Yanim Swahili anawaza kwenye utumani. Yanu kio maskini halafu mjingani los kuba kuli kuele. Samora Marshall alikata kwenye kanamjinga andani yanchiake. Diomana alipopata uhuru ilimwakrefu ni maiti za sabina tano. Aliyake kisha mabebero wanaishi kama mashtani na maskini wanaishi kama malika. Kuanza kabisa alitayfisha nyumbazote zaku pangiisha ambazo kimsingi zilikozama mabebero na kuapa maskini. Halisema nyumba za kupangisha za nini? Amri hii ilibadilisha sura ya miji. Maskini walitoka uso ilini walikukuwa na jificha, wakahamia magorofa ni fulu kukenua. Mungu awape nini maskini? Kutoka mafichoni mpaka maisha ni unadhani nishuguli ya kitoto? Ndiyo, maskini yetu naishi mafichoni. Wengi viumba vietu ni maficho ya mende, kunguni, nzi, sisimizi na mbu. Chumba tinye kidogo hafukitanda kikubwa. Pembeni yiku na kambe yanguo, kunialamka ndoa unganadaga, friila maji, feni, chupa za soda na bia zilizotupo, box za vitabu na magazeti ya zamani humo humo, harafu bila kusahau, pembeni yiku na simia la choro kuhuzi zilizotafuna tafuna na wadudu nakubaki kama shanga, ya mayetu moja yeye chumba chake kirekwa na choche shimo humo humo akaita self. Haya ando mateso ya kuwa maskini halafu ni mshamba Kuwa maskini sio tatizo sana Tatizo ni pale unapokuwa maskini halafu mginga na mshamba lazima uishi chooni Basi buwana Mkoloni alituleti ya dini Akasema tufumbe macho tuombe na tulipofumbua tukakuta arithi yetu haipo Madini yetu hayapo Magogo yetu kuishi nai Makazi yetu hayapo Tukabaki kuishi kukuzengea maisha nyumbani kwetu Tukaongeza bidii katika kusali na kuomba badala kumka matamuizi. Tuka bakikula nyasi katika nchi njimaziwa na nsali. Mbwa wa Beberu alitibiwa vizuri kuliko kibarua alihenyeka kwenye mashamba Beberu na jumapili kuwaika nisani na sadaka mkononi. Samora Marshall akasemahata, hii sikweli. Katika utawala wake, akapiga marufuku dini zote nchini. Akasema mungu hawezi kwa jeuri na mnaile. Haka sema huyo si mungu anemfahamu yeye, huyo mungu wa mabiberu na nimfu. Haka sema ni bora nchi yake julikane kutukuwa na mungu kuliko kuwa na mungu mlawatu. Samora hakaanzisha bifu na wa misonari. Makasisi haka waita kasuku. Wakristonya ni nakima na mungu wawu wakamuitangurue. Kanisa aliliona kama kichaka chawarifu na mafashisti, aliafunga na mengina kati ya kiberiti. Wofanya kazi watu walilazimika kutokuwa na dini siku zaji mapili, pasaka, edi, Ramadan na Christmas uli pigo marufuku. Christmas ikiitoa siku ya familia. Edi miadini kapiyo marufuku shuleni, uki kutua na kita bucha dini. Rosali au karatasi zeny mambo ya kidini ulikuenda jela miezese tena vivoko yuo. Wamisionari wakadirika sana. Kanisa likakosa maana kwa sababu mkomunist, Marshall alikuwa kazini. Mabeberu wakandika kitabu kuitangazia dunia kwa mba msumbiji inaungozo na shetani mlawatu. Nikile kilichotokana na ripote ya balozo yue ni nchini msumbiji mwaka elifunyumia tisa sabina saba. Kitabu chenyewe kinaitua Ronald Reagan in his own hand. Mwaka elifunyumia tisa sabina tano. Kikazaliwa kikundi cha waasiki tuacho The Mozambican National Resistance Renamo. Chini ya ufadhili wa idare ya kijasusi ya sarkali ya uingereza Rhodesian. Ambayo kwa sasa ni Zambia. Ili kumtia Dabu Samora na Frelimo. Andri Masangaisa, mshikaji wa Samora na komredi mwenzaki wa Frelimo. Ndo aliongoza Renamo. Baada ya uhuru, Andrew alipelikua kuamkuwa kambi ya kijeshi huko Dondo, lakini nadiutimbia kijeshi ni kutokana na wizi. Samora alikuwa kama JPM Two, ugiji changanya alikuwa kichwa bila kujali uli la la marangapi porini kuki vya chama. Wazii warena mo, wakafanya kila zambi unayjuha pa duniani. Walio wandoguzao, waloi biandoguzao, waliharibu Wali miundombinu yantiyo, o kwa maslahi ya kaburu na vizazi vya ke. Mpaka samuramashile na kufa, hakuwai kufuraiya amane wa itafuta tangu ni kijana mdogo kabisa. Aliamua kuwacha vyote ilikutafta amani. Aliacha warembo sorita, shayakomo na airunibuki na watoto waki watano kwenda Tanzania kuhusaka uuru. Kwake msumbiji ilikuwa bora kulikuma penzi na bata. Alizaa fasta fasta ilikutekeleza amri ya mungu ya enendeni ulimunguni mkaijaze dunia. Siku hizi, ukitekeleza ambri hiyo kwa vitendo, jamii itakucheka kwamba unazau siku na mchana kama panya. Matokeo yake wanawaki wanashindana kufunga uzazi na wanaume kuzanjandoa. Kama huna watoto anji na huja funga uzazi mpetano mwenzaku. Kazi na bata. Samora aki wa Tanzania alikutana na mrembo muingine Josina Abiatari Muthemba. Mwanaharakati wa Frelimo haka mtokea kwa gia ya kuaponda wa rembu wake Sorit na Irwin hati walikuwa na tabi ya mbaya. Jusina haka ingia kingi wakafunga ndoa mei mwakrafu njimia tisa sitina tisa. Ugekutana na mwanaume anaye waponda wanawake zaki uju umifika Afrika. Hata hivyo. Miaka miwili baada ya ndoa yao, Jusina alifariki kukansa ya ini na kuzikwa makaburi ya kinondoni. Marshall, akiwa Tanzania, aliishi kungwa dodoma. Liwale, na chingwea, tunduru, na nakawale songea kulempa kani kabisa kate muhukulu. Na chingwea, aliishi farm kuminasaba. Historia ya farm kuminasaba, inanzia mwakafu njimia tisa roba na saba, baada ya vita kuya pili ya dunia pale sarekali ya uingereza. Ilipofuta ajira kwa askaru wa vita hiyo na kwa taftia ajira mbadala. Ikawakupesha feather kuanzisha mashamba ya karanga na chinguwe ya na kongu wa dodoma. Mabeberu waliona fusa katika arithi. Sisi tunonanyiani na tumbiri katika arithi. Vijena wetu ukiwambia kilimo kinalipa watakuona kenge tu. Wanajua kubetitu na hela kuchukuliwa na wachina. Wawa kibaki kushabikia Chelsea inavo cheza na Real Madrid. Uzuri mwenye nyuelenye upe hula alivu vianda kiwa na nyuelenye usi. Basi kupitia mpangu huo wa kilimo. Mashamba kuminanane ya lianzishwa na ya kaitua kwa namba kwanze ya farm moja hadi farm kuminanane. Baada ya Uhuru disemba tisa mwakarifunyumia tisa sitina moja. Nyerere, akalitoa eneo la farm kuminasaba kwa kituu chakufundishia wapigenia Uhuru wa nchi zirizo kusini muafrika. Kituu chakufutia katika farm kuminasaba ne uingi wa nge kipindi shambua. Mabiberu walizalisha nge ilikumaliza wadudu waliokula karanga. Pia walizalisha nyoka wengi mno ilikuwa panya waliokula karanga. Sisi tukiwaona nyoka tunawashambulia hukutuipiga makelele. Piga wea! Piga! Na wakati panya wanatusumbua. Mabiberu pamoja anaukurofiwao wanamatumizi mazuri ya akili. Kila mtu anakili tufauti ni matumizi. Majia anatumia akili kuwaribu na mungine kudenga, waurizwa chavi wapalem tani kuenu. Hata wazee wazamani walikuwa na akili, lakini nisikuhisi dousi yuni hizi pombel, wazee walikata zamjamzito kula mayai kuambata zam tuto sina nyuele, wadenga wakasema atini mfumodu me kuwa lalisha urono au choyo, kumbi ilikuwa nikumueposham tuto kune nepa kio tumbo ni nakushindo kujifungua. Zamani hapakuwa na operation very smart. Sasa unapuambiwa Tanzania ilikuwa mstaruambele katika kuzikomboa nchi za kusini mwafrika haikuwa porojo. Wapigenia uhuru hao walitapaka kila kona ya Tanzania. Leo hii msumbiji uwezi kugumbia urais kupitia chama chafrili mwabila kufika Tanzania. Sasa buwana, wakati samora akiendelea kujenga msumbiji, alifanya kosa moja kubwa sana ambalo ilimgarimu huayi. Ni pali alipoku Bali kuseni mkataba wa mani katika msumbi ya na Afrika kusini ni muhimaji kumina sita, muakarafuni miatisa semana na uliyoituangko mathi ya kodi. Katika mkataba huo waliku Bali yana Samora kwetu mwa biga na juu turiyo kumsumbi, wanao pinga sarikali ya makaburu na Afrika kusini kustopo fadhili kwa renamo. Samora akatokeleza, lakini pipita bota kasa liti. Bota ni yule raisi elisema mtu mausi ni nishare ya umaskini, rombaya. Mikosi na kiumbe kisisha kuwa na mepango inayozidi mwaka moja. Kuamba hatu juu ilolote zaidi ya kupenda pombe, wanawaki weupe na kuchezangoma. Jamaa alikuwa na mdomu mchafu bala. Katika mkataba wankomathi ya kodi, hata Jacob Zuma litimliwa msumbiji na kukimblia zambia. Kumbe Marshall hakujua kama alisaini hati ya kifo. Sasa sijui machale haya kumcheza. Siunajua waswahili mungu akituepushe na jali. Tunasema machale ya nitucheza. Tukifa tunasema ni kazi ya mungu wajabu sana. Samora Marshall alipogundua na zungukwa alikuwa mbogo. Halafu mbaya zaidi South. Waliwafadhili renamo kupitia malawi kwa kamuzubanda. Yule mume ya wanawake watu wa malawi kamuzubwana. Wanawake watu wa malawi aliwaitawake. Yani mbumba ya Kamuzu. Kila mume, alitakiwa kumnunulia mkiwake nguo nzuri, kwenda kumnengulia Kamuzu, kikataa ulichinjua. September mwakelifunyumia tisa themana sita, Samora Marshall, Kenneth Kaunda na Robert Mugiabe, walikuta na kule blanta ya kutaftasulu. Katika kikauhicho cha masamawiri, Marshall, alimwakia Kamuzu kishenzi kwa kutumiwa na makaburu kuwa wa Afrika wenzake. Marshall hakatangaza kufunga barabara ya malawi Afrika Kusini, barabara ambayo ni uti wa mgungu wa uchumi wa nchihizo mbili. Ilipitisha wastani wa maroli ya mizigu sabini kwa siku. We, baada ya kaulihio renamo, walifanya mashambulizi makali ya liongozo na askari wa kizungu kutoka kikosi malumu cha Afrika Kusini, toka hapo motu liendelea kuwaka mpaka samora na kufa. Alikuwa Oktoba kumina tisa gioni palembuzi ni Afrika kusini. Dega yake aina ya tupole vi134. Ili tunguliuwa aki tokea kunyikau chasuru zake vita. Kilitwa jumwisha aki na mabuto ziseseko. Kamuzu banda na kenezwa unda wa Zambia. Mwakrefu ni mia tisa semana sita. Siku hiyo samora Marshall aliwake mia Zambia na Afrika kusini kuwa kuwa saboti re na mo na yunita. Haliwambia dawa yenu inachemka ikamchemkia yeye. Zambia wali mwambia asiondo kia usiku ule lakini ya kagoma. Halikuwa mipanga kikaucha kufanya mabadiliku ya uunguzi jishini. Halikiuka hata melekezo ya wizara ya usalama kwamba. Raisi hakupaswa kusafiri usiku. Kifonacho huwa kinazingua bala. Graka Marshall. Halisema mumewe hakufa kwa jariandegi ya kawaida. Mia jali iliopangwa na Afrika kusini, rubani alipotoshwa na kutua kwenye beacons iza zarula akifikiri ni wanjo wandege, agapara mia mlima ikawamushu wa fitina. Hata Carlos Cardoso umwandishu wa habari za uchunguzi. Halipokea habari ya Marshall kufa siku moja kabla ya jali kutokea kashangaa, hapo ndo ujue kifo cha huyubwana kilipangwa. Samora Marshall haka toeka dunia ni lakini fikra zake zikabaki. Zika wazinaishi mpaka leo. Wewe ukifa utahecha nini? Samora Marshall aliongozoa na fikra za Che Guevara. Zile zaheri kufa umesimama kuliko kuhishu mipiga magoti. Marshall alikutana na Che mwakarafu njimia tisa sitinatano nchini Tanzania. Che alikuja kuatia moyo wakapigane kumondua mkaburu. Che, aliwambia kuwa sila kubwa ni umoja, na wakitumia vizuri watashinda mapambano kwa ureisi sana. Che, alikuwa mbobezu wa vita avyamsituni na hakugopa kifo. Askari wa Bolivia walipo mkamata wakamtisha risasi aliwambia. Ni pingeni risasi sasa hivi, lakini mjue mtaniwa mimi lakini fikra zangu zitendila kuishi. Kumbuka naongea hivyo ni kijana mdogo kabisa chini ya miaka thilathini. Huku kwetu kijana wa umri huo ni ya dimine o magrupi ya WhatsApp, halafo na watoto wa nje kila mta, anaitwa sukari ya waremola na tupu. Kwa kweli, yapo menge kusimlia kusuarakate za okumbozo wa fikra, na kumbuka mze nyerere aliwe kuvalisho baibui na komredi kituwa na kondo kumuepusha na poliswa kikoloni, ilikuwa mwakaifunyimi ya tisa hamsina nane katika kikao chatano katika jengula klabu ya yanga mta wa mafya. Mwenye mkutano ule polisi wali msubiri mlangwa wanaume, mwalimwa kapitia mlangwa kina mama akiwandani ya baibu ikuwa kwepa polisi. Hii ndo maana halisi ya hile methali ya kilini nyuele kila mtu na zake, na onamuda unakuenda kuli kuli. Anyway, ngoje ni malizi na watu muhimu sana karika safari ya Samora Marshall. Nianza na Edwardi Mondruani, Juni mwakilifu njimia tisa sina moja. Mondrane alitoa hotuba matata sana huku gaza msumbiji, ikatetemesha mpaka maini yake kamwa kuingia front line. Akacha kazi wa rembu wake na watoto wake. June, mwakrafu njimia tisa sitina mbili, nyerere aliposike Mondrane ni kichwa, alimuita nchini kwa melekezo. Akambiwa awakusanye na kuunganisha makundi wapigenia uhuru wa msumbiji ya liutapaka mjini Dar es Sala mtangu miaka ya msini. Halafu wakaunda chama cha fronti for the liberation of Mozambique frelimo, chini ya wongozwa mandrani kamavuize, nyerere aliwapo ofisi na kualia misha radio, aliwapa kambi zakuji ficha, mafunza kigesi, ofisi na nyumbaza kuishi huyondo nyerere bwana. Mandrani ndo, ndo aliyongozwa vita vyakulai uhumu amsumbiji tarayishuru na tano September muakafuni miatisi sisi na nne. Majesha Frerimo yalenda vitani kupitia mtuara ni wala karika kijiji cha mkunya kuingia msumbigi. Leo hii ni wala kuna kijiji kineto samora, hapo ndo palikuwa sto kubwa ya zana zote za kivita mpaka leo kuna mabaki ya sila. Februari tatu mwakarifu njimia tisa stinatisa, Mondrane alikufa kwa bomb lirowekua karika kitabu. Marshall akashika usukani mpaka uhuru. Kamanda wajishi la kireno ola msumbiji jineruali kauliza aduwa riaga, alimwona Marshall Mwepesi na kujigamba kwamba angewasambaratisha kwa muda mfupi sana. Wakashanga kupata kipigwe chambu wa mwizi, wakakubali kutuwa uhuru. Serekali ya mpito ikaundua, ikiongozo na joa kimchi sano kama wazirimku. Huku Usamora Marshall, akendele kuongoza kiwa Tanzania, hadi yaliporejia nyumbani msumbiji kishujaa kwa safari loitua... Kutoka Ruvuma pakemaputo baada ya Samoa, Mashel kuwa dunia. Jua Kimchisano alirithiura is Toka makrufuni miatiza semanasita, hadi makrufuni bilina tano. Chisano nae makrufuni miatiza sini tatu aliyecha shule na kujunga na Freddy, Mtanzania. Chisano ana kumbukwa kwakumaliza vita iliodumi ya kuminasita. Chisano alikuwali kuaparimamo asili miyamzini na faasijechini. Tangu Chisano aingi madarakani msumbiji fulu wa mani. Viongozi wanapokezana vijiti kistarabu. Mwakarifu mbili na saba, Kofi Anan, alimtangaza joki mchisano mshindu wa tuze utawala bore mo kwa kumaliza vite liodumu kwa miaka kuminasita. Chisano anazungumza kiswahili kwa ufasaa sana. Mwakarifu mbili na nene akiwa mwenye kitu wa EU alihutubia mkutano mkuwa EU kwa kiswahili. Chisano anazungumza kiswahili. Halipumaliza muda wake halimuachia kijiti Amando Emilio Gwebuza. Ambaye haliongoza mpaka mwakilafumili na kuminatano. Gwebuza nae halikuwa kada muanzilishu wa Frelimo, akiwa na umri wa miakaishurini tu. Halikimbili ya nchini Tanzania ilikushuriki katika harakati za kupigenia uhuru wa taifalake. Halijiunga na kambi ya tunduru na baada ili wale na kongu wa dudoma. Baada ya uhuru mwakilafumia tisa sabinatano, ウライシサモラマシェルアリムテウアマンドウコワゼウアマンボヤンダニウアカトウキナデニシンパガゼウアキワディヴァンシパリミランボウアリソマシェイリラケリロイトウアパインウ a ブウコワ k アリュソマシェイリリリロウアリュクムシェキドウウインガワウアリカリリコファウウウ e ミティアネビラコウアマナウアパイン、a ティモウマイパイン、シャリソフォケティオプレシャンウアイズ、ヤティモ s マイアイズ、シャ s p e a k i n キングオ e v o l ト Your scars, yet more my scars, will be remembering the whip.My hands, yet more your hands, will be lifted full a m d y m y strength, yet more your strength, shall overcome imperialism.My blood, yet more your blood, shall irrigate our victory.Yani mana shairhirin kwamba.Ukyo n,、e, n a m u e n z a k o na te seka nenda kate s e k e n a e a n a l i a nenda kalienae. Anaonewa nenda kaonewe nae ilimushua siku mguvu zenu zikazai matunda. Amando alimkabidhikijiti Filipnyo, sivraisu wa sasa wa msumbiji, aliezaliwa mwaka funyi mea tisa msinatisa uku msumbiji. Akiwana miaka nane tu walikimbilia Tanzania na wazazi wake kutafta ifadhi, alisoma shule msingi Frelimo iliopo wilayani Tunduru. Mwaka funyi mea tisa sabina tatu wakiwana umri wa miaka kuminane, aligiunga na wafunzi wa kijeshi na chingwea. Alipumaliza ilimu ya msingi mwakarifunyumia tiza sabina tano. Tayari msumbigi ilikuwa mishepata uhuru na hivyo kurudi kwao kuendele na ilimu ya sekundari. Lakini mwakarifunyumia tiza sabina sita, alirudi Tanzania na kujunga na ilimu ya sekundari ndanda. Maraisi watu wa msumbigi Tanzania ni kuwao tu. Samora yeye hata ndoa yake na graka ilifungwa Tanzania. Tena hapa litunduru. Samora Hilo alilitambuwa ndiyo mana hikupita mwezi bila kuja Tanzania. Aliwayo kutuwa hotube masasaba katika ule uwanja wa Samora Marshall mjini iru inga na watu wa wakuchoka kumisikiliza kwa sababu hakuungia makande. Aliongea inshuz. Lakini wazalendo wako hivyo siku zote, hawana muda na mambubinafsi ya watu kwa sababu haya saidi ilolote zaidi ya kufuna chukitu. Halafu mwanaume, aliongea amisima majuani bila hata kunyo maji. Acha hawa wa siku hizi. Kila dakika glase ya maji utadhani njini ya mkweche. Siku hiyo Marshall alivunja rekodi ya tatu kwa kungea muda mrefu duniani. Wakwanza ni Hugo Chavez, uwe raisu wa Venezuela alimuita George Bushi Shetani. Jamaa aliongea masaa tisa na nusu. Wapili alikuwa mjamaa Fidel Castro, aliongea masaa saba na dakika kumi. Leo mtu akusikilize masaa saba na wakati kuna mpira. Thubu tuu. シェメジー、アリムリリアムメウェ a t i ミ n カ l タノ。モングアカムフタマチョ h ゼイココンパティアネルソニマンデーラ、アシェメジー。アカウンジャレコ s t ュニアコフェス c レ i m ワンチ i ビリ。テナ。 カオレワナワナオメワショカ。シオ w ナオメ a ニミニョ、カマナフォセマゲトゥディモングエラウォーケレウェ、ロイメトシャカワレオ。マンダギニデニシンパガゼミミネイトワ、アナニアスエディガ。ギパティエ、ヴィタブウィデニシンパガゼコシリングルフタ k トキラキモ、ギャガリカンフューマソフティコーピ。アウナカラララインニ。アウシャペサコエンペサシフォーレイサバタ a タトゥ。シタシタタタノネナネネ。 Vitabu vinyewe ni ukumbozo wafikra, maisha ni kutafuta sio kutaftana, waso mihuru gerezani, ukumbozo wafikra za muafrika na viongozo wafrika wanoishi bada ya kufa.